Єдиним вільним днем у графіку була п'ятниця. Сам Конашевич робив аборти у четвер. Минув тиждень, другий. У четвер в гінекології порожніло. Зате у п'ятницю черга. Коли Конашевич збагнув у чому справа, з ним сталася істерика. Даремно маніпуляційна сестра Ольга Казимирівна намагалася його заспокоїти. Несторе Назаровичу, нічого страшного, все нормально. Менше роботи, легше на руки. Ви не розумієте. Вона? Вона зазіхнула на святе. Відбираю в мене останній шматок хліба Медсестра лукаво усміхнулася А хіба в нас аборти платні? Хіба це якось відбивається на ваших прибутках? Конашевич не міг збагнути, що йдеться не про професійну конкуренцію Просто молода жінка скоріш піде вирішувати свої проблеми до іншої молодої жінки, а не до старого бубнія, відомого на все місто своїм скандальним характером, грубими руками і манерою співати, поклавши хвору на крісло. «Вся краса твоя чудова у мене наведу». Однієї п'ятниці Софія таки дочекалася скандалу. В черзі було п'ять хворих. Перший аборт Конашевич ще якось пережив. За плечима у Софії стояв гурт студентів, при них ганьбитися не випадало. Та побачивши наступну пацієнтку, він шаленів. Не сподіваючись на лихе, жінка саме підняла поле халата і заголилася, щоб зайняти оте місце для тортур, що сниться у жахливих снах, як старий увірвався до кабінету, схопив її в оберемок і виштовхнув у коридор. А сам кинувся до крісла, обняв наче немовля колиску і вопіяв дивним, аж жалібним голосом, немов його розпинають на тому гінекологічному хресті. Не дам, не дам. Софія озирнулася на студентів. Їхні квадратові очі вимагали негайної дії Ольга Казимирівна. Дайте доктору Валеріанки. Нестери Назаровичу достатньо. Ми вдячні за урок гречності і шляхетності, який ви нам щойно продемонстрували. Звільніть крісло і припиніть конвульсії. Прошипіла немов кобра, останнє речення просто упоросле сивим волоссям в ухо. Вона залюбки б його відгризла, якби не овида. Медсестра вивела Конашевича під руки. Жінки у коридорі вже не було. Неважко уявити собі стан пацієнтки, яка після безсонної відхвилювання ночі приходить на процедуру, в порівнянні з якою іспанські чоботи Легка розвага. У найбільш інтимний момент, коли їй належить зайняти позу, про цнутливість якої годі говорити, раптом якась нечиста сила хапає і даруйте із задертою спідницею виставляє в коридор між люди. Пацієнтка прийняла правильне рішення – попрямувала просто до кабінету головного лікаря. Які блискавки вергав потім на голову винуватця, загалом винятково навіть...